Пригода п'ята Суд у цирку У нашому класі з'явився новачок – Рудик Руденко. Важко було знайти когось, чиє ім'я і прізвище так би його характеризувало. Рудик Руденко був рудий як жар, ще рудіший за мене, бо такого веснянкуватого я ще ніколи не бачив. І обличчя, і шия, і руки – все було у рудому ластовинні Ромка, як побачив Рудика, аж присів від захвату До того ж Рудик був ще й в окулярах І це робило його ще кумеднішим Оце персонаж! Зариготав Ромка Ти, їжачку, тепер сиди і не висовуйся Ти порівняно з ним, блідий блондин Я таких Рудих і в цирку не бачив Дивно але крім мене і Ромки, на рудого новачка не звернув уваги ніхто, наче його й не було. Я, звичайно, поставився до Рудика із співчуттям, сам же Рудий. А от Ромка розперезався, як ніколи. Він пританцьовував і співав. «Дід Рудий, баба Руда, тато Рудий, мама Руда!» Я намагався його вгамувати. «Перестань, Ромко, перестань!» Але він не вгавав. Отчепись, я ж не на тебе, ти мій друг. А з іншого я можу собі дозволити посміятись. Що ж мені, вже взагалі заборонено сміятися? Позбавляєш мене прав людини, подам на тебе в міжнародний суд. До речі, Рудик, здається, не ображався на Ромку. Він тільки мовчки і якось загадково сміхався. І раз у раз махав рукою, мовляв, хай собі глузує, мені байдуже. Чим більше я дивився на Рудого новачка, тим більше він мені когось нагадував, а кого не міг збагнути. І в усмісці його було щось таке, наче він про нас з Ромкою щось знає, але не хоче сказати. На перерві новачок кудись зник, залишивши на парті свої окуляри. І коли ми наблизилися, то побачили, що на парті лежать дві пари однаковісіньких окулярів. Ми з Ромкою здивовано перезирнулися, і наші руки – Самі потяглися до тих окулярів Ми начепили їх одночасно І в ту ж мить Ой, їжачку! Куди ми потрапили? Вигукнув Ромка Не знаю, вигукнув я Бо й справді ми раптом потрапили на вулицю Якогось дивного міста Тротуаром повз нас ішли перехожі І всі вони були руді Геть чисто всі З якогось підворіття Вибіг собака, яскраво рудий На підвіконні сиділа кицька, теж яскраво руда Але це ще було начебто нормально Та от на дереві закаркали ворони, теж яскраво руді Це було щось неймовірне І раптом до нас підійшов наш новачок, Рудик Руденко Тобто не зовсім Рудик Бо це був дорослий дядечко, але абсолютно схожий на Рудика. Наче хлопець вмить виріс і став дорослим.